Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Audhu billahi minna sh shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi robbil alamin Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Falendrimet dhe lavdrimet i takojn Vetem Allahot fë shiplot Atë falenderojmë prejti falje dhe ndihm kërkojmë Nërsa për shëndetje tona, si zakonisht, janë për kriesën më të zedhur, për vullin e profetve dhe më të dashurin e Allahut, Muhammedin, familjen shokët dhe të gjithët atë cilët e pasojnë në rrugin e ti gjënë amshim. Të ndëruar vlazër dhe motëra, të thrasësh në fejnë Allahut Gjellewala, të thrasësh në islam nuk është vetëm nder dhe privilegj. Por para së gjithash, është edhe përgjegjësi. Është edhe përgjegjësi për faktin se ndonjëherë ndoshta të stimuluar apo të nxitur nga shpërblimi i madh që përmendet për të thirrur në fen Allahu xhælaluhu xælalam, disa prenesh nuk përzejthem metodat, mënyrat dhe mjetet për të thirrur në fen Allahu xhælaluhu xælalam andaj në vend se të bëjmë mirë, në vend se ti udhëzojmë njerëzit, ne jemi ata që i irritojmë ata. Kësaj për të mos rënë në gabime të tilla për të mos bërë gabim menjëherë të mirë, për të mos dështuar në misionin tonë në emelin Allahut xhëlalualla para ju të nderuar vëllezër dhe motra, Do të prezantohemi me një emision të ri. Emision ky i cili trajton artin e thirrurit në fenë Allahut xhallaluhu. Bashkërisht do të jemi me një seri të re të ligjëratorëve që në thelbin dhe në esenc kanë për qëllim trajtimin e thirrurit në rrugën e Allahut xhallaluhu. Do të flasim për dispozitën e thirrurit në rrugën e Zotit. Pastaj do të flasim për çështje të tjera të cilat janë shumë me rëndësi në këtë drejtim. Do të flasim për thirrsen, për përgatitjen e tij profesionale dhe morale, do të flasim për natyrën e kësaj feje, do të flasim për Davën, për natyrën e saj, për botëkuptimet e saj, sikur që do të trajtojmë me theks të veçantë edhe mjetet dhe metodat me të cilat ne thrasim. Sot me lenin Allahu xhelalu ala si fillim si hyrje do të ndalemi tek vlera dhe rëndësia që ka thirrja në rrugën e Zotit xhelalu ala. Por sigurisht më parë do të flasim diç edhe për vetë thirrjen islamet. Çfarë kuptojmë me termin thirrje islame? Çfarë do të thënë dhe çfarë dorim ka ajo në Kur'an dhe Sunet cilat janë definicionet që djetarët dhe mendimtarët musliman kanë dhënë për të e gjera tjera më rëndësi. Kërët jemi tek do me thënja etimologike e thirjes islame ose si që që e më ne në gjuhën arabe në gjuhën fetarëm e da'vatu el-islamie djetarët kanë thënë se si fjalë në Kur'anin famlartë a ju ka ardhë me botkuptime me domethënie të ndryshme. Dhe kjo varet kjo varësisht nga konteksti ë i fjalisë në të cilën ka ardhur. Davja ose thirrja i Sam-it ndonjëherë vjen me kuptim të thirrjes dhe kërkesës. Pra, thirrja që bëhet për dësh ose thirrja në kuptimin e asaj që o filan ose o o njerëj apo dhe në e, kuptimin e kërkesës që të bësh dishtë të sektuar. Thëtë Allahu Gjellewala në Koranin famlartë, thumë idha daakum daawatem minel ardi, idha entum të khurujun, e pasaj kërë zotë juve të ju thirë, jo do të rinjallën e do të dilni prej toke. Pra kërë zotë do të thirë njerëzit, ata do të rinjallën, dhe dhe do të dalin nga varret e tyre. Pra, davaja ose thirrja në këtë rast ka ardhur me kuptim të thirrjes që ne e njohim të të gjithë. Pastaj në kontekstin kuranor ne gjejmë se thirrja ose davaja islame ashtu siç përdoret edhe edhe në në në çarset dhe në ambientet fetare, në nënkupton thirrurit për një çështje pavarësisht se a është e vërtet apo jo. Thirrurit për një çështje vërtetësinë e së cilës mundohemi ta bëjmë me mëjte dhe mënyra të ndryshme, po e them po e përsëris. Pra pavarësisht se kjo thirrje a është diç që ne perceptojmë si e mirë apo mund të jetë edhe diç që është e keqë por që në fakt njerëzit e cilët jan promotorët e saj, janë që janë njerëz aktorë, njerëz që, që thrasin atë, e, e shoqën si të mirë. Për shembull, Allahu xhallahu ala Quran famëlar të thonë: "Wallahu yad'ukum ila daris salam" dhe Zoti është ai i cili juve ju vë ju thret në në xhenet, ju thret në në shpëtim. Thirrja e Zotit në nën kupton praktikimin e fesë së Zotit. Nën kupton zbatimin e urdhrave të tij, largimin nga ndalesat e tij dhe përgjigjja kësaj ë është si shpërblim pason me, me me rezultatin hyrjen në në xhennet. Mirpaf po, ndonjëherë nga një kënd vështrem tjetër, ë një thirrje mund të ketë për qëllim edhe një gjë të ndaluar. Allahu xhelleu ala Kur'an famlar duke falur për rastin e njërit prej profetëve të tij, Jusufit alayhi salam, të shprehje ose këtë fjalë thirrjen e sjell në një kuptim negativ që e, e kishin për qëllim gratë që Jusufit alayhi salam i ofruan punë të, të liga. Allahu xhellahu wala ka than qala rabbi as-sijnu e habbu i leje, mimma jedu nëni i leje. Jusufi Alehi Sëram, tha, o zote im, burgu për mua, është më i dashur, si sa ajo në të cilën pëmëthrasin ato gra. O zote im, që të burgosëm dhe të vuaj denimin për vitit e tëra, është më i dashur, është më i këndshme, si sa a moraliteti në të cilën pëmëthrasin ato gra. Pra, uh, ato gra, e kanë e kanë thirrur në një punë të pestë, në një punë të ndaluar që Yusufi alayhis salam sikur çdo profet tjetër dhe sikur që çdo besimtar duhet të, të veprojë sikosaj e ka mohuar, ka refuzuar që të bëjë një gjë të tillë. Porse ajo që neve na intereson në këtë rast është se shprehja thirrje ka ardhur në kontekst dëshirës apo insistimit për të mbrojtur një gjë e cila mund të mos jetë edhe edhe e e vërtet. Pastaj thirrja në gjuhën kuranore vjen edhe me kuptimin e lutjes dhe përgjërimit. Pra përveç thirrjes dhe kërkesës, përveç asaj që synohet me të ndonjëherë edhe e, konfirmimi ose mbrojtja një deti caktuar, pavarësisht se si e shohim ne se si të vërtet apo jo, thirrja në gjuhën kuranore ka edhe kuptimin e lutjes dhe për xjerimit. Allahu xhalle wala wa ka thën: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa-inni qareeb ujibu da'watad da'i idha da'a." Kur robërit e mi të pyesin për mua, thuaj se un jam aty. Ujibu da'watad da'i i përjesëm lutjes së lutësit. Pra, në këtë rast fjala thirrje "da'a" ka ardhur me kuptim të lutjes për xjerimin dhe për uljes para Allahut xhël xhëlualah. Aiç si konkluz do të doja ta përmbyll diskutimin rreth domethënies etimologjike apo gjessorë të fjalës e, e dawe apo thirrje, ë është se fjala thirrje ka një përdorim në varësi të kontekstit në të cilën përdoret. Mund të ketë kuptim pozitiv Allahue جل و علا veç Muhameditin alayhi salatu wassalam e chuan thars, w da'iyan ila Llahi bi'iznihi was sirajan munira. Dhe Muhamedi mele ne Zoti është thers në rrugën e tij, was sirajan munira dhe është pishtar ndriçues. Mirpo mund të ketë edhe kuptim negativ. Ashtu siç ne thrasim në të vërtetën, ashtu siç ne ftojmë njerëzit në adhurimin për Zotin ashtu si që ne i thrasim njerëzit që ta gjenë lumëturin e të dy bodve, kësaj dhe botës tjetën, po kështu ka dhe tjerët cilët thrasim në rrugën që e, nuk është e mirë, në rrugën në cilën është shkatrimi i njerëzve. Allah vë gjellë u alam përmen djallin e malkuar, i cili është thërës po kështu, par jo në rrugën e zotit, jo në rrugën e drejt, është thërës për t'i dërguar njërzit në gjëhennam, thëtë Allahu Gjellewala, inëma jë dëruë hizbe li e kunu minë ashabis sejrë, vërtet djallim, i thërët partinë e ti, i thërët i tharët e ti, i thërët pasuës të ti, li e kunu minë ashabis sejrë, që ata të jenë prej banorëve të gjëhennamit. Pra, si që për mundemi me vrejtë, në Kuranin famlart, Kyafjal ka ard në kuptim pozitiv nëse përdoren për gjëra të mira, për gjëra të lejuara, por ka ardh edhe në kuptim negativ nëse përdoren për gjëra të ndaluara, për gjëra të liga. Ëme këtë kuptim dhe me këtë përdorim ka ardh edhe në hadithet e pejgamberit alayhi sallatu wassalam. Pejgamberi alayhi sallatu wassalam s'i transmeton imam muslimi, në një hadith ka thënë, men daa ila hudën, ka në lehu minel e gjëri, mithlu u gjuri, menit të baa. A i cili thërët në udhëzim, a i du ketë të ketë shpërblimin, jo të më të thyrës, por edhe shpërblimin e të gjithë atyre që pasojnë ata. E kush thërët, po kështëtët Muhammedi, a lejhi sëratë u sëram, ila dalale në një humbje, a i nuk dhëta këtë vetëm më katin e kësaj, por dhëta vartë edhe më katin e të gjithë atyre cilët e pasojnë atë. Por të ndëruar lëzër dhe më tëra, cila është do me thënja terminologike e thiris islame. Qëka në në kuptojmë ne në terminologijin fetare me thirin islame, cilat jenë definicionet që djetarët, musliman dhe mendimtarët, i kanë dhënë për thirrjen e Isame. Sigurisht janë të shumta janë definicione madje në disa raste edhe të ndryshme dhe këtë jo pse nuk pajtohen rreth asaj se çfarë nënkupton davaja e Isame ose thirrja e Isame, por për shkak se shumë prej tyre e kanë e kanë përkufizuar, e kanë definuar thirrjen Isame nga një nga një kënd vështrem apo nga një aspekt i caktuar. Kemi definicione të cilat kanë shkuar në një parim përgjithshëm. Do thotë e kanë definuar se si, se si diçka është përgjithshme. E po kështu kemi definicione të cilat janë dalë në disa prej detajeve ose disa prej prej shtyllave të të davës. Sa me len Allahu xhalle wala do të përmend tri prej definicioneve, të cilat janë si si më të njohura. Në radhën e parë kemi definicionin e cilen na sjell njëri prej dietarëve me renomë botërore, njëri prej dietarëve më të shquar në Islam, Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, i cili thotë se thirrja e Islamit, në nën kupton që të thrasësh për te Allahu. Thirrja e Islamit në nën kupton që të thrasësh për të eka Allahu Gjellu Ala, që të thrasësh në adhurimin për Zotin, që të besosh atë që Allahu Gjellu Ala e ka shpal, që të besosh të dërguarit e ti, dhe të vërtetosh lajmet e tyre, si dhe të respektosh ata. Thirja në rrugën Allahot, në nënvizon Shekhu Lissam ibnit e Mije, në nënkupton që të thrasësh në dy shahadetet, që të thrasësh në besimin Allahu Gjellu Ala, dhe në besimin Muhamedin a.s. që të thrasësh në falin e namazit, në dhenjën e zekatit, në agjerimin e Ramazanit, në kryrje në haqet, që të thrasësh në besimin në kader, në caktimin Allahët Gjellivu Alam, e po kështu që të thrasësh për ta adhuruar Allahun si kur e shë, nga se edhe nëse nuk e shëti, a i të shëhtyën. Ajo që ne mund vrejmë nga definicione i Shekhe Kulisam i mnit e mijes, janë tri gjera në të cilat ajo është përkufizuar. E që në fakt ato tri elemente, ato tri gjera përbëjnë fen në tërsi. E para, Shekhe Kulisam është kufizuar në besim, pra që thirë e isamet fokusohet në besimin Allahën Gjellewala, në të gjashtë kushtet e imanit në të gjashtë kushtet e besimit. Pastaj elementi tjetër që vërehet nga definicioni i tij është fokusi në sheria, në Islam. Pra, në fjalën e namazit, në dhënien e zakatit, në agjërim dhe në haxh. E po, kështu Shejkhu Islam është kufizuar edhe në një element të tretë të fesë, e çë është morali, etika që ti ta adhurosh Allahun xhallalë vela sikur e sheh nga sa nëse ti nuk e sheh, Allahu të sheh ty. Pra, janë këto 3 elemente që në fakt përbëjn fen në tërësi. Por, a është davaja vetëm kaç? Këtë do ta mësojmë pak më vonë. Mendimi i dytë ose definicioni i dytë që ka të bëjë me me davën është një definicion i cili davën e definon nga një pozit ose nga një këndvështrim tjetërëm. A i davën e shësi punë të njerëzve profesionist, për tua tërhejsh vrejtjen njerëzve, dhe për të qërtuar nga rënja në mkate, si dhe për tua shpjeguar atyre mirësit e isame. Pra, ajo që ne mund vrejmë të këtë definicion, është se autorisë të thënë si këti mendimi, është më pështetur e para në përgatitjen profesionale të thirrjes. Pra ajo çdo kush mund të thirrë. E dyta është të mbështetë në vetëm një prej atyre shumë metodave dhe rrugëve dhe mjeteve të të thirrjes dhe e treta është fokusuar në formën se si ne t'u prezantojmë njerëzve islamin e kjo çka ka të bëjë me mëmirsitë e islamit. Sigurisht se definicioni është i mangët për shkak se nuk përfshin në thelb dhe në esencë atë që që synohet me me Davën. Dhe definicioni i tretë që do ta përmendim këtu ka të bëjë me Davën si një lëvizje për të rringjall sistemin hyjnor, që në Allahu ia shpallë të dërguarit të tij të fundit. E, sigurisht se ky definicioni i tretë është një definicion ë përmbledhës, është një definicion e e përgjithshëm i cili ka nevojë për shumë detaje, ka nevojë për shumë sqarime. ë a është rringjallje apo edhe praktikim i fesë. Pra, ë them se definicioni i drejtë në nënkupton lëvizjen për të rringjallë sistemin hyjnor, që në Allah ia shpalli Muhamedit a.s.s. por a është vetëm rringjallje apo edhe praktikim? Apo ë kush janë ata që selejt marrim për gjithësi dhe cilat jenë veqërit dhe t'i paret e tyre për cilat me cilat duhet pajisën për t'a bërë këtë rinjale. Pra edhe këtë definicion, si kur definicionet tjera të më parshme është i për gjithëshëm dhe ka nevoj për detaje dhe së qarime. Si konkluz e gjitha këtyre mendimeve dhe mendimeve tjera daveja islame ë, ose thirja islame ë, ë, është puna për tu akumtuar njerëzve kët fen. Pun kjo që nën kupton ftimin në besim, në shariat, në fe dhe në moral. Si dhe në rregullim të raporteve të mira ndërmjet ndërmjet njerëzve. ë Po kështon ë është një thirrje që nën kupton punën për këtë fejë në gjdo ko dhe në gjdo vend, punë kjo e cila realizohet në përmjetë thyrzve të përgaditur dhe me metoda dhe mënyra të, të ndryshme dhe të shumëta. Pra, këto ishen definicionet sa për i përketë thyrje si seame, ndërsa si konkluz e tyre ishte definicionet qëri ne sa po e përmendem. Sigurisht se daveja ose thyrja i seame, ka vlera dhe rëndësi i jeshtë zekonisht të madhe. Gjera këto që pas një pauzët të shkurëtër do t'imësojmë në shala. Ja, ku këthujem sërësht për të vazhduar me përmendjenë e disa prej vlerave dhe disa prej pikave që flasin për rëndësin që ka thirja në islam. Të ndalimi sëpari të kë vlerat dhe mirësit e thirurit në islam. Si vler dhe mirësit e cila ndoshtë edhe do të mi afton të sinder, është se kjo pun, pra të thrasisht në fene Allah dhe Gjellewala, është pun dhe mision profetërsh njerëzit ndonjëherë duke u bazuar në atë se kin sek të profesion apo këtë detyrë e ka ushtruar një personalitet me emër, një personalitet në zëmë, ë i çastën me knajsi dhe dashuri asaj asaj pune, ndërsa ne si musliman, kur të ndalemi dhe të shohim se ë thirrja e sa më është një punë cën e kanë kryer njerëzët më sinqert, e kanë kryer njerëzët më dashur të, të Allahut xhallahu teala, atëherë kia do të na mjaftonte si nder, por edhe edhe si motivim. Allahu xhallahu teala përmen Kur'anin famlar shumë prej dërguarve të tij, të cilët semision si kishin thirrjen në rrugën e Allahut xhallahu teala, thirrjen në adhurim për Allahun xhallahu tealam, thirrjen në praktikimin e fjales dhe urdhër të Allahët gjallë u alam. Thëtë Allahët duke përmendur Nuhin a.s. Le qëdë arselna Nuhan ila qawme, fë qare, ya qawme, ubudullaha, ma lëkum min ilahin gëjre. Ne e dërguam Nuhin të kë populli ti, i të cili i tha populli të vetë, Ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayru fa o popullëm adurojeni Allahun postecilet nuk keni zot tjetër. Pra thirrja në besim, thirrja në nënshtrimin e Allahut xhallahu ala, është një thirrje që ka qenë mision jo vetëm i nuhut, por i të gjithë të dërguarve te Allahu xhallahu ala. Se çfarë vlere të ma dhe ka thyrja në rrugën e lahët gjellë valam, këtë mund të amësojmë edhe nëse i referohemi dherës sa asaj në cilën thërret. Pra, për të kuptuar vlerën, për të kuptuar mirësin e kësaj e, thyrje, atër ne duhet që të ndalem i pak dhe të flasim ose të diskutojmë, të holumtojmë për vlerën e fes në cilën në cëlen thret. Siç e dini, Islami është feja e përsosur, është feja që Allahu xhelleu ala ia shpallë të njerëzimit. Është feja përveç së celes Allahu nuk pranon fe tjetër. Allahu ka thënë: "Ume yebtaga ghaira al-islam dini feli yuqbalu min wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin." Ai që përveç Islamit kërkon një fe tjetër, nuk do t'i pranohet dhe se në botën tjetër do të jet prej të humburve. Pra vlera e asaj që ne thrasim në të ka të bëjë me shpëtimin e vërtet të njerëzve. Ka të bëjë me thirrjen në një gjë pa cila nuk bën. Ka të bëjë me thirrjen në një gjë që ia siguron shpëtimin në këtë dhe në botën tjetër. Dhe nëse dëshiron që të bindesh për këtë, atëherë ti drejtohesh vetëm një fiale Muhammedet alayhi salatu wassalam. Zaj nesë dëshiron që të bindesh për këtë, atëherë ti referohemi në rastin e Muhamedit alayhi salatu wassalam për të parë se si është perceptuar vlera e kësaj feje, si është perceptuar vlera dhe madhështia dhe cilat janë ato mirësitë me të cilat na vjen kjo fe. Buhariu rahimahullahu transmiton në sahim në ti së Muhammedi Alehi Sarrat vë Sëram e kishte një shërptor që e fëtë, i cili ishte i ri. Mirë po, kishte qenë të saktimi Allahot Gjellë Vala, që vdekja të zë këtë tri në moshtë të rejë. Dhe eh, Muhammedi Alehi Sarrat vë Sëram endë sa ishte në, në, në prajtë të vdekjes këtë jelësh, e vizitoj atëm dhe duke qenë se e, kishte vrejt që ishte në prak të vdekjes, pra nuk i kishte mbetur shumë kohë në këtë bot, Muhammedi a.s. i afra i islamin. Eftoj që të bëhet musliman. Djeloshim, si që në jebë detajet të Bukharion, e shikoj babane vet që të merë leje. Nërsa babaj ti i tha, atoja e belkasim. Respektoj e babane kasimit, kjo ka qenë lagapi Muhammedet, kunja ofici Muhammedet Alehi Sratu Sëram. Dhe njeri jo djeloshe pra në istamin, nërsa Muhammedet Alehi Sratu Sëram dole prej shtëpisë së ti duke thënë Elhamdulillah, el-ledhi en-kadahu minën-nar. Falenderimit akonë Allahot i cili e shpëtoj atë prej zjarët të gjahenamit. Pra, ajo që mund të vrejmë Në të rast është se dhimbja për ndarjen fizike nga Kyri do të bëhej shumë më e madhe sikur ai do të vdeste si mosliman ndërsa tash që pranoi Islamin Muhammed alayhi salatu wassalam nuk e, u prek ose nuk undikua nuk e, se them krahasoj dhimbjet nga vdekja e tij si një musliman dhe dhimbjen e tij nga ndarja fizike me të tashmë si musliman, ai doli nga shtëpia e tij i gëzuar duke falendëruar Allahun pse përse Allahu e shpëtoi e shpëtoi nga zjarri i xhehenamit. Pra ajo që dua të them është se thirrja ka vlerë të madhe para arsyes se ajo thret në shpëtimin nga zjarri i xhehenamit. Njerëzit të cilët do vdesin me Islam, dhesin me besim në Allahun xhelal wala, nuk duhet të çajm. Për arsye se ata kanë shkuar tek Zoti i tyre, fisnik tek Zoti i tyre mëshirues, por duhet të çajm ata të cilët nuk e pranojnë këtë fe, andaj nga vlera e kësaj feje, nga vlera e kësaj thirrje, është ne therrasim në fen pa të cilën nuk bën në fen pa së cilës Allahu nuk pranon fe tjetër për vlerës dhe mirësive të shumta që ka dhënë në rrugën e Allahut xhallalu ala, ose Allahu ka caktuar që njeriu i cili thurat në rrugën e Tij të të ketë shpërblim të madh, të shpërblehet me me me të mira të shumta, të mos shpërblehet vetëm me punën e Tij që ai e bën, por të shpërblehet edhe me punën e gjithë atyre cilët e pasojnë ata. Pak më parë përmendëm hadithën e Muslimit në të cilën pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë men daa ila hudan kana lahu min al ajri mithlu ujuri man ittaba. Kush thret në rrugën e Zotit, kush thret në udhzim, ai nuk do të ketë vetëm shpërblimin e thirrjes për vete, por se do ta ketë edhe shpërblimin e të gjitha tyre cellet e kanë pasuar atë. Pra do të ketë një shpërblim të shumëfishuar. Por ajo që dietarët musliman kanë kanë e, nënvizuar këtu është se nuk kemi të bëjmë vetëm me shpërblim të shumëfishuar në kuptim që ë na ka pasuar dikush, do tashmë ne kemi edhe edhe shpërblimin e tyre. Porse shpërblimi për thirrjen islame nuk është i kurzuar me përgjigjen e njerëzve. Ajo që dua të them është se një therrës, një misionar në rrugën e Allahut xhallahu ala, nuk duhet që, të të bëhet pesimist për shkak se nuk ka shën pasues në rrugën e tij. Para syse shpërblimi për veprën e tij nuk është i lidhur domosme me me përgjigjen ose me me pastimin e njerëzve. ë Përgambere Alehi Sarratu sa më ka thënë, inë në me le amalo, bin një jatë, njërzit shpërblehen për veprat e tyre në bazë qëllimeve të tyre. Ma dje, kushie mene që të largohemi nga rrugë e Zotit, vetëm pëse nuk në pasojnë shumë njërzit. Në kohën kur, si që transmiton Muhamedi Alehi Sarratu o Sarram, në ditën e kiametit do të këtë edhe të dërguart Zotit, që do të vim para Zotit, ndërsa nuk do të kenë pas vetëm më shumë se 2, 3 ose ose 4 pasues. Pra, edhe dërguar Tallaah Xhelleu Wala që janë dërguar, janë dërguar prej ti, janë ndihmuar dhe janë përkrahur prej ti, e, nuk kanë patur shumë pasues. Ne shpërblehemi për për, për thirrjen tonë si thrasim. Pra, me me me me me thirrjen e samë, pavarësisht se në përzijjen apo jo njerëzit në shpërbime tek e fundit kjo është edhe edhe detyra jonë ne jemi të obliguar që të thrasim e, e jo që do të mos të të bindim njerëzit Allahu xhallahu ala ka thon fa hal ala rusuli illa al balagu al mubin pa profetët nuk kanë detyrë tjetër përveç se të kumtojnë në form në form të qartë në form të duxhën. Pra ne kumtojm dhe për këtë kumtim Allahu xhellahu ala na na shpërblym. Kjo është sa i përket vlerës, ndërsa sa i përket rëndësisë së thirrjes islame, këtë mund ta vrejm ose mund ta mund ta mësojm nga aspekte dhe forma të ndryshme. Thirrja islame është një thirrje e cila ka ardhm për të nxjerrë njerëzit nga arësira në drejtë është një thirrje e cila ka ardhur për t'i kthyer dinjitetin e njeriu. Është një thirrje e cila ka ardhur për ta zgjidhur problemin e njeriu, ka ardhur për e t'i kthyer dinjitetin e tij prej një robe të përkushtuar ndaj krijuesit të tij, ndaj Allahut xhëlal wal alam dhe për ta çliruar njerë përgjithmon nga adhurimi ose nënshtrimi osë robria para para njerëzve. Ibnul Qayyim, rahimehullah, duke falur për rëndësinë e thirrjes së samh. Ai thotë se thirrja e samh është madje më e rëndësishme jo vetëm se ushqimi dhe pija, por edhe se frymëmarrja. Nga se nëse njëri ta zëm kushtimisht, nuk do të hante, nuk do të pinte, E madje do të privohej edhe nga thithja e oksigjenit. Atë era që mund të ndodh aty thotimul kayim është vetëm vdekja. Sidomos nëse ai vdes në rrethana caktuara mund të jetë edhe edhe edhe shehid, mund të ketë një pozitë të lartë tek Allahu xhallahu al alam. Por çnjeriu jo, të vdes si pasojë shkatërimit të shpirtit të tij, si pasojë shkatrrimin e zemrës së tij atëra pasojat janë më të mëdha nga si në rastin e parë vetëm ka një vdekje natyrale një vdekje në kuptimin e një procesi natyror që i përfshin të gjithë njerëzit ndërsa në rastin e dytë ka një vdekje me shkatrrim edhe të saardhës me shkatrrim edhe të ahiretit njeriu i cili e ka zemrën e shkatrruar e ka shpirtin e shkatrruar nën kupton se do të jetë prej banorëve të xhehenamit, nënkupton një njerëz i cili ka shkatërruar ardhmërinë e tij në botën tjetër. Andaj edhe nga kto Ibnul Qayyim thirrën ista man yithirja për të nxjerrur njerëzët nga adhurimet e gabuara, për të shpëtuar njerëzët e she se si një thirrje që është më rëndësishme madje madje edhe se sa vet ushqimi dhe pija dhe edhe edhe frymëmarrja. Thirrja i sa më është e rëndësishme edhe për një fakt tjetër që e kanë kanonizuar njëri prej dietarëve musliman. Ibn Taymija rahimahullah, që e përmendëm edhe pak më parë kur falëm për definicionet e davës, thirrja i sa më është e rëndësishme edhe për faktin se urdhërimi dhe ndalimi janë gjëra që dojë mos do të ndodhin të këtë njeri jo. Ma dje, thëtë Shekho Lisan, këto do të ndodhin, edhe nëse njeri jo është veç vetëm, a nuk këtën Allah në Kur'an në famlart, inë në nefse le emaratu em mbisu, vërtet, nefse e epshe të urdhërëm për të bërë keqë, pra, për të bërë keqë, për të mos bërë mirë, është nefse e i të sëri të urdhërëm për të gjëra pra e dhe s'nieta në njerëzve urdhërimet dhe ndalimet janë evidente pavarësisht rrethanave andaj ajo që thot Sheikhul Islam ne duhet ta bëjmë është që urdhrimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja duhet t'i vendosim në vende të tjera duhet t'i vendosim në vende ku ku janë në kuptim pozitiv dhe ku janë në në në përdorim legitim. Pra, duhet të urdhërojmë për të mirë dhe duhet të ndalojmë nga keqja, e KQ-ja jo që ti na shtrohemi në vetë e ai pastaj të na urdhëron të na urdhëron për të KQ. E thirrje sa më është e rëndësishme edhe për faktin se është një mjet, është një ë, rrugë nëpërmjet së cilës ne ua mësojmë njerëzve fenë. Sot në botë ka shkolla ka universitetet për arsye se e, njerëzit kanë nevoj për timësuar. Pra, qëllimi të lipsor për e tyre, është që timësojmë njerëzit. Edhe dave e istame, edhe thire e istame është një loj universitetin në vete, i cili synon që njerëzve tua mësoj fenë. Por është universitet në levizje. është universitet në, në levizje për arsye se synon që jo vetëm të pres njerëzit por edhe edhe ti u shkoj ti u shkoj njerëzve. Pastaj thirrja e sa më është e rëndësishme, ë edhe për pasojat që për pasojat pozitive që ka për shoqërinë. Islami, si e dini, është një fe e cila ë nuk thret vetëm në adhurimin për Allahun xhallahu ala, por thret edhe në ë themelimin e një jete shoqërore mbi baza dhe vlera shumë transheshme baza dhe vlera këto që vërtet sa po mungojnë për shemb Islami therrët për siguri dhe nëpërmjet thirrjes së sâme nëpërmjet davës së sâme në shoqërisë në, në radhën e parë do t garantonim një siguri Muhammed alayhi salatu selam ka thënë al muslimu men salima al muslimune min lisanihi wa yadi muslimani është ai prej gjuhës dhe dorës të cilët janë të sigur të muslimanet. Pra, nuk mund të jeshë muslimani sinqert. Nuk mund të jeshë muslimani mirë në qoftë se e, njerëzit me cilët jetonë. Njerëzit të cilët të rrëthojnë nuk janë të qetë prajteje. Po kështu i sami synon që e, kjo vlazri, ose këto botë kuptime, të mos ngejlin vëtëm në teori. Pra ato të reflektojnë edhe në jetën e përdythshme. Pra që të solidarizohemi me tjerët dhe sot e, shëqëria jonë ka nevojë më shumë se kur më parë që të shfaqim solidaritetin, cilin nuk do të mund të abëjmë kur në qovë se nuk i refero me fjallës Allahë të gjellë vë ala. Për arsysë se e, solidarizimi nga, nga këndëvështrimi sem në nënkupton solidarizim për hirtë Allahë të gjellë vë ala, innëma në të ajmë kumë li wajhë illa, ne ju japim ju ushim vetëm për hir të Allahut xhallahu ala. Pra është një, një një veprim i cili nuk është i lidhur me njerëzit, por është i lidhur me Allahun xhallahu ala dhe shpërblimi për të cilin nuk pritet prej njerëzve, por pritet prej prej Allahut xhallahu ala. Teoria e Islamit është edhe rëndësishme për faktin se përveç këtyre gjërave që përmendëm dhe shumë të tjera të cilat për shkak kohës nuk do të mund t'i përmendim është rëndësishme edhe për atë se synon që njerëzve këtë botë të mos i ulër asnjë hapësir në mënyrë që nesër para Allahut xhallahu alam të arsyetohen se nuk e kemi ditur. Ne thrasim në fen Allahut xhallahu alam, ne i ftojmë njerëzit në rrugën e Allahut xhallahu ala në mënyrë që ata të njihen me të vërtetën. Pra ne nuk i imponojmë Uh, fëhel alë rusuli illa l-belahu l-mubin il profetet së që Allahot Gjellewala ka thënë në Kur'anin famlarë nuk kanë dëtyrë tjetër përvecë se që thrasin në rrugën e Zotit këmtojmë dhe ne si pasuës trashekimtarë të tyre thrasim në fejnë Allahot Gjellewala që njerëzit moskejnë arsuetim për Allahot apo së që ka thënë Allahot Gjellewala rusulen më beshirine o mundhirine lë të, të mos ketë njerëz tek Allahu argument të dërguar. Allahu dërgon të dërguar, përgjues dhe qortues, në mënyrë që njerëzit, nesër para Allahut xhallahu te ala, të mos kenë arsyetim të mos justifikohen se nuk e kemi ditur të vërtetën ose se nuk na është prezantuar ajo. Në fakt to doja nderuar vlazar besimtar ndalem e për një çast edhe tek një problem tjetër e, Allahu xhelleu ala ka urdhëruar se ne ftojmë në rrugën e tij në mënyrë që njerëzit të mos kenë të mos kenë arsyetim parazotet për e, për veprimet se nëse nuk e kanë ditor por thirrja i sa me kavon një rëndsi tjetër. Para arsyes se nuk është një çështje vullnetare, që nënkupton se mund ta bëjmë të mos edhe të mos e bëjmë. Është një thirrje me qëllën synohet një shpëtim kolektiv. Ne thrasim në fen për të mos i lënë njerëzit që të bëjnë mëkate, ngase pasojat e atyre mëkateve do t i vuajmë edhe ne. Allahu ka thënë në Kur'anën në famlartë, o të ku fitnëten, la të si bënë në ledhina, dhalë mu minkë më khasa. Dhe friksoju një sprave, një denimit Allah, që nuk do godet të godet vetëma ta të cilë të kam bërë mkate. Pra, në thrasim në rrugën Allah, për arësui se nëse ne nuk thrasim, atër edhe ne do të jemi shkaktarë, pëse ka ndodh e keqën shoqërin dhe edhe ne do t'i vuajm do t'i vuajm ato ato pasoja. Por të nderuar Lazer dhe Motram. Islami ose thirrja e Isame me këto vlera kaç të më dhanë dhe me këtë rëndsi kaç të madhe, a është thirrje obligative apo është thirrje vullnetare? Këtë Mërin Allahu xhulleu ala do ta mësojm në ligjëratën në VIM dhe ky është titulli i ligjëratës sonë të ardhshme deri atë julë për kujdesjen e Allahut xhulleu ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.